Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alhamdar, Rabdalem, Minosva, Shosmar, Sudam, Hrvallahu, Alim, Selam, Enma, Baad Isu Prijetmeta Fik Znači došli smo do Nakon što smo radili Teraavih namaz I nošni namaz, došli smo do Ostalim, ostalim e, na fila koji se došao do doslednim hadisima ili kako ima razlazenje, pa ćemo obratiti koliko stignemo do prilike negdje do sebi suđju suđumu da ćemo se ja sad uradimo. Pa krećete redom znači e, pod brojem 436. Mesela pod naslovom salatu duha namaz, duha namaz. Eh autor spomenuo bude znači Vrijednost tog namaza je propis njegovog klanjanja vrijeme kad se klanja koliko rekata. Gledanom ono što došlo u hadisima. Prva stvar, Fadluha, kaže lima, Zekar sadaqate mefasili džism. Gledanom ono kada je što došlo u hadisu koji bilježi muslim u svom sahihu, da je, poslaniji sam samo rekao, da je duha namaz mijenja sadaku za zglobove ili kosti na tijelu. Uh, Poznatan je hadis naveo je ga naveo Imam Nebevi u svoji 42 hadisa. Pa je u, pa jedan od rivajita tog hadisa, ovaj rivajit kod muslima, je došlo u ajuč min dali kera katani jerka ahuma mine duha. Ono koji vrste sadakije da se daju da bi se, da bi se učinilo zahova Allah Žešanu za, za mefasili, odnosno za zglobove ili kosti, zavisno kako tlumači tijela a pa kaže na kraju sve to nadomije što u meso davanja tih sadaka nadomije što to klanjanje dva rekata ju džion zalike dovoljno je za to dva rekata koja klanja od duha namaza pać znači, a to stvari, to znači znači za 360 kako je spomenuto u hadisu Eše 360 tih zglobova ili kostiju Znači, šukr za njih, zahvala za njih, Allaho Žešanu se dobije sa ova dva rekata, duha namaza. <coughs> Također je došlo u hadisu. <coughs> Kaže, poslanic Nisanem ibn Adem, jebna Adem, irka li arba rekati reka min auvali nahari a kuffe ke ahire hu. Sina Ademov, sklanjaj, odnosno, idi na ruku, Četiri rekata, od početka dana, misli se uvijem duha namaza, kaže Kufake Ahirahu, kaže ja zaštititi i biti zaštititi onaj ostatak dana. Uh, jedno od tumačenja je to da se odnosi kao što on reče, kila hi je duha namaz, to je, odnosi se na duhu namaz, neki učinjajci kažu da se odnosi na, na sabah namaz. <clears throat> Također hadijskoj bilježi Buhari, odnosi Motefku Nalehi, o debuhuriri radijallahu anhu, što mi je poslanik sallallahu a.s.v. kaže eusani halili bithelatin, oporučio mi je, moj prijatelj, prijatelj, poslanik sallallahu a.s.v. tri stvari, pa jedna od te tri stvari je da klanja dva rekata duha namaza. <kuh> Propis klanja je duha namaza, ne znam da smo ovdjele nid, na drugom smjeseku ovdjevi, znam da ima oko toga, oko propisanu duha namaza ima Ima više hadisa, čak se prenosuje Aisha radijala onda da ona rekla da je nikad videla, da je nikad, nikad videla, da, da je nikad videla, da je nikad znao da klanja duha namaza. A imamo onda hadisi koji potvrđuju od ashaba da je, je klanjao duha namaza. Uglavnom, onaj, e, odgovor na to je u smislu kako spojiti hadise, da Aisha radijala onda priča ono što je, što je ona znala i vidjela, a ovi ashaba prenosi što su oni čuli i vidjeli od posljednika sallallahu alaihi wa Propis duha namaza, uh, kaže, uh, hi je mustehabe, o lese be vađib, lese vađibe, uh, kaže da je mustehab nije na znači, naravno većina učenjaka, ne znam da ima neko da je rekao da je vađib, kaže, vora da anhu enahu uh, salaha o terekaha, kaže, prenačno da je poslanika zna da je, da je, da je znači jedno vrijeme kontinuirano klanjao, pa onda na, ostavio, odnosno da je klanjao duha namaz, pa je ostavio duhu namaz. Olaki in Ha bi kali ali postaka od svojim riječima da kklajannje duha namaza, odd mudavamme to aliha Fdal, a da se konstantno ustrajava na klaju duha namaza je poje. Brime kklanje duha namaza kaže in jetif šem si lama ablezeval nako č s poddigimi suncemi mi si da v siredno koplja do, do, dokko ne bodi sunce na povi nebe da podne namaza. Salato je vvo abine hine termedul fisal jakaż dostu hadisu. Jakoli bieži musimo suvenca hihu, kaže namaz awabina. Namaz awabina on ikojse, znači koji, koji koji su blisko lažl šanu, kayumu se vrača junuse i tako dalje. Eee, kaže je vrijeme kada je kada termedul fisal, a to swar kada je najveće sunce približava se zenitu i na očekuje se najveća vrućina pa u stvari ova savima hadisom dokazuje da je najbolje kada duha namaz pred sam podni namaz pred pred, pred vrijeme znači neki 10 15 minuta 5 minuta prije podniško vremena da je to da je po ovom tekstu hadisom znači najbolji najbolji plani duha namaz najvrijednije tekst hadisa je duži e bruje rekata ako toga ima razilažimo početnicima kažu da je dva rekata dokazuju da je, četiri, da je osam rekata, četiri kaže da je osam rekata četrti kaže da je Da, je, da nije određen broj klanjao se, znači, može se klanjati koliko osoba hoće. a pa on kaže, ovdje sebe hadisa naha rekatan, došlo, kaže, u hadisu, da su to dva rekata, a to misli na hadise vorejre, kaže, poslanik Sadlana sada klanjao osam rekata, misli se na onih osam rekata koji je klanjao hadisu, mutefikon, ali koji je klanjao kada je bio oslobodio o svoju meku, klanjao osam rekata, s da se različe ljaci, da, da li je to namaz, duha namaz ili to u stvari namaz, takozvan namaz fetha, namaz uh, koji se klanja prilikom oslobađanja i osvajanja nečega. Htjel da klanja osam rekata. Znači klanja u tom periodu između, znači, između uh, sabah, uh, sabaha i povodne. Uh, također klanja u salliha arbaan vajeziduma ješa, klanja u četiri kata i povećao bi koliko, koliko hoće. Klanja u mesna, mesna ili hadis, klanja se dva po dva rekata. Zbog hadisa, salatu lejli v nehari metna metna, ovaj hadis, osnova hadisa, salatu leili metna metna, to je verodostojna, a ovo ovaj dodatak što ima nehari, salatu lejli v nehari, znači osnova hadisa, noćni nama se klanja dva podvare kata, to je mutefakunali, a ovo što je došao u ribajetu, Salatu, lejli, noćni namaz i dnevni namaz dva po dva rekata taj dodatak nehari ispravno da je to čas da je to dodatak koji su dodale ravije u kojima ima slabosti da tu nije vjerodostoje namada učinjaci sa time dokazuju jel? i da se dnevni namazi kranio dva po dva rekata dobro to je od velike što duha namaza Andalusam Andalusam Andalusam, Andalusam. Andalusam.